dua ya kuingia msikitini a'udhu billahi al-'azhim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaitanir rajim bismillah was salatu was najilinda na mwenyezi mungu aliye mtukufu na kwa uso wake mtakatifu na kwa utawala wake wa kale kutokana na shetani aliyepushwa na rehma za Mwenyezi Mungu kwa jina la Mwenyezi Mungu na rehma na amani zimfikie mtume rehma na amani zimfikie yeye wa Mwenyezi Mungu ewe Mwenyezi Mungu nifungulie milango ya rehma zako